actualidade en novas destacadas do portal de Mancomún Se queres estar informado do mundo do software libre galego Este é o teu podcast En Mancomún Podcast Interésanos ver todas as posibilidades Que temos de usar software libre ou de código aberto En todos os campos posibles Y un ses campos pasa por los nuestros pequeños trebellos que llevamos a la mayoría de nosotros no en el peto, los Smartphones. Hoy vamos a conversar con Santi Saavedra sobre la posibilidad de usar software libre en los móviles y sobre algún dispositivo alternativo que está apareciendo en no el mercado y que facilita esta labor, como en caso do Python. Tocaxe presentar ao noso invitado Que ti xa o conheces desde fai tempo ah, pues sí, A verdade é que Santi e Maseu xa nos conocemos Dende hai bastante tempo Debido a que bueno, os dous estudamos na, na mesma facultade eh, tamén participamos no movimento asociativo en Gepul Santi e Maseu tamén formamos parte da comitiva Que acudimos casi todos os anos a, a Fozden en Bruselas Donde últimamente tamén vimos falando Sobre os temas de privacidade, etc Santi, dende hai uns anos, está participando nun proxecto que se chama lluvia.io do que, bueno, pues está un grupo de xente intentando montar unha empresa para que toda a xente que queira poida ter o control dos seus datos e da súa privacidade cun aparetiño para ter na casa Moi boas, Santi a situación actual para a xente que, como nós, queremos usar ferramentas e sistemas operativos libres nos nosos aparellos? Pois, ao final, como tantas cousas depende depende un pouco do peto, non? Eh, Apple sempre é un caso aparte, porque no tema da liberdade dos dispositivos vai vai moi en contra da, do que é a súa filosofía de venta, pero no caso do resto pois xa depende do que nos queiramos gastar. O tema do firmware privativo igual é o máis complicado a hora de elixir cambiar de móvil, porque non todos os dispositivos, pois, o GPS ou, ou a cámara ou que sexa, usan só software libre para para poder usalos. Quitando eso, en, en Android hai multitud de ROMs comunitarias baseadas no proxecto Pensor de Android que se poden instalar na maioría de teléfonos. Eh tamén está a opción, por suposto, de saírse de todo. Últimamente, pois pues, xa temos teléfonos con Selfie OS ou con Ubuntu Touch. De feito, Jorge, podes nos contar ti como va o, o Ubuntu Phone últimamente, non? Que contárasme que tiñas ti agora vo. Si, sí, bueno, o que teño eu é eh, eh, de Melisa, a Asociación Belsam Mercámo, íbamos a ensinar, non, Flisol, que ao final non puido ser, pero bueno, a ver se podemos usar este ano en algún momento, pois no PinePhone están se están traballando ainda no seu desenvolvemento, tanto no aparelho como na ROMs para este dispositivo, pero de momento ainda queda bastante traballo por facer. Esperamos que na próxima remesa de finais de maio, porque sacan unha edición especial do PinePhone con o Ubuntu Touch preinstalado, dea un pulo a esta distro e o propio PinePhone. Entón, é posible vivir según Google Apps no móvil? Eh, bueno, no caso de no caso de Apple si, sí, ¿no? Creo que Cando chega o teléfono, non sei se trae alguna, pero en principio deberíase de poder. No caso de Android, que igual é por onde vai máis o, o tema, que tamén é o, o sistema máis máis usado, creo, neste, en todo o que non é Estados Unidos. Eh, eu fago, eu non teño Google Apps no, no teléfono. Ás veces teño instalado o Google Translate, porque sigue sendo das poucas aplicacións que non requiren ter o resto dos servicios de Google Play instalados. Pero eh, tens que pensar pues, no, nas cousas que te perdes, por exemplo, o OK Google, ou de dictar o teléfono, que non é parte de Android, é parte dos servicios de Google, o, o de pagar con móvil con Google Pay, as notificacións push, os anuncios de Google dentro das apps. Bueno, tamén má mellor co menos lastimada, o buscador ou a propia aplicación de Gmail, de YouTube, todas estas cousas, a realidad virtual, a cámara de Google que tamén está moi ben, a, o tema das música, da música, libros e estas cousas que, que puderás ter comprado a través de, a través de Google ou aplicacións que teñas compradas e, e a propia Play Store tamén o Sab para baixar a aplicación estás que pensarte outros temas. E se perdes todo isto Como che chegan as notificacións Se non usas o seu servicio de push? Pode ser facer de forma? Pois hai hai dous eidos Básicamente ou utilizar apps Que mantenhan as súas propias conexións persistentes Por exemplo O Telegram da, da Play Store de Google Usa as o servicio de push De notificacións de Google Pero o Telegram de Fedroid Conectase directamente a Telegram Pero claro Eso usa un pouco máis de batería Porque tens máis conexións Activas dentro do móvil Entón hai que, pues, que pensalo Pero para as aplicacións que dependan dos servicios de Google ou se queres usar as notificacións ou outros servicios, hai un proxecto que sea Micro-G, que básicamente trata de ser unha implementación libre do que son os servicios de Google Play, de forma que as aplicacións que están no móvil podan utilizar Como asos que o resto de aplicacións non teñen que saber que non hai Google instalado, porque funcionan igual. simplemente pois a implementación dos mapas vai a usar Open Street Map, vai a usar Mapbox, de feito, en lugar de usar Google Maps. As analíticas non van a fazer nada, os anuncios non van a mostrar nada e as notificacións eh, sí si que é capaz de rexistrarse co servidor oficial de servidor de, de Google enviando datos anónimos que non son datos do teléfono para que tampouco te identifique. Non todo está implementado, por exemplo, pois o tema do do fit ou O de conectarte a wearables con Wear OS todo eso non está implementado pero bueno é un esforzo que está que, que está neso é o ¿no? que uso para para o tema de aplicacións que le ven mapas e demais se non mercas aplicacións que non sexan software libre e non usas realidad virtual nin eh, algún outra causa por exemplo de pagar con móvil eh, pois eso sí que vas a perder salvo o mellor pois o que sei bancos que teñen a súa propia aplicación con NFC eso sí que os podes seguir utilizando a menos que detecten que non estás usando un arromo oficial ou algo así que eso algún tamén, tamén pasa pero bueno xe non velón que ter problema Entonces, Se queremos usar todo isto, por donde nos recomendas empezar? Utilizando aplicacións libres en Android ou instalando directamente un sistema operativo libre na móvil? Eu creo que depende un pouco das necesidades de cada un. Por exemplo, hai bancos oxe que, cos que non podes iniciar sesión, incluso na web, sen ter a súa aplicación instalada. Entón, aí, pois, forzache un pouco a decisión. Por exemplo, o Sailfish OS ten soporte para emular aplicacións de Android, eu non sei como vai o tema e ao mellor... O mellor detecta que non é un Android de verdade non se deixa de usar, non o sei. A opción máis lenta, pois é cambiarte a outro banco ou outros servizos que non requiran este tipo de cousas. Desde logo, soporte e comunidade hai máis en Android pola masa crítica, porque hai, somos, somos máis, non? Pero tamén é verdade que as comunidades pequenas suelen ser máis activas e máis comprometidas. Entón, pois supoño que tamén a decisión depende eh, bastante do que ha a implicación que queiras ter coa comunidade co proxecto e eh, como como queiras eh, un pouco relacionarte co, co tema. Para topar estas aplicacións libres hai que buscarlas unha a unha ou dispoñemos de repositorios libres que nos faciliten esta búsqueda de esas apps. Hai algunhas aplicacións que ao mellor sí que non están por pues, por algunha razón, sei o que sei, non sei, pero desde logo o repositorio máis amplo e coñecido é Fedora, seguramente pois moitos dos ointes e, e vos pois, coñicémolo, non? Non todo está aí, aí o mellor, pois, eu que sei, ao, agora mesmo ocorrexeme que algún VPN tipo Mulva, a aplicación de software libre, pero non está en f e Telegram tamén, eles publican as betas dos seus das suas aplicacións para Android na web antes de que f as, as construa, supoño que por polo tempo que poida tardar en, en facelo porque as cousas que están en EFEDROID no repositorio oficial están feitas polo equipo de EFEDROID non se suben para garantir que non hai eh, binarios que non formen parte do código e demais hai alguna cousa mellor que, que non se xa software libre que é máis complicado cando non tes a Play Store por exemplo non se eu que sei eh, por decir algo Firefox ou, ou aplicación de transporte o mellor de, eu aquí a MT de Madrid está en Google Play pero non está en Efe Droid entón pois aí hai algúns métodos para poder descargarse cousas que están na Play Store por exemplo hai unha aplicación que é software libre que se chama Aurora Store pero aí bueno eso xa hai que ver se si podría estar incumplindo os termos e condicións de Google por usala eh, en xeral as aplicacións libres hai moitas que están en fedora e logo hai algúns outros proxectos que teñen os seus propios repositorios de Fedroid que os podes engadir a aplicación así como poderías facer a mellor no ordenador nun Ubuntu ou algo así como se fose engadir unha PPA ou un outro repositorio máis, digamos, ao que descargarte software. Entre todas as aplicacións que existen e que hai polo mundo do software libre para móvil que aplicacións se podrían recomendar? Porque eu, por exemplo, conozo algunhas como Osman non? que leo moitísimo tempo utilizando... Osman como meu aplicación de, de mapas e de navegación no móvil, pero, bueno, hai moitas outras por aí que igual descoñezo non? Que aplicacións conhecedes por aí? Pois pues eu, para empezar, el IH, eh, AND OTP é unha implementación libre da do protocolo de Google Authenticator, que, ademais, permite facer un backup dos numeriños, o sea, dos, dos segredos que fan que existan os numeriños estes todos, e eh, cifrado, para poder, ao mellor, leválo a outro móvil, no caso de que pues, de que chorrouben, ou perdas, ou cambies de móvil, polo que sexa que, que Está, está muy ben, está feita polo equipo de Red Hat. Despois falabas do tema do transporte. En transporte multimodal, en transporte público multimodal, tipo, eh, pues eso, eh, collero tren, a bici, no sé qué, hai unha aplicación bastante chula que se chama Transporter, sin ae do final, que utiliza, digamos, todos los, todos os servicios que hay, eh, que están publicamente disponibles do protocolo este de, de transporte público de Google, que é o mesmo que utiliza Google Maps para recomendarse o sistema de transporte público. Había outro proxecto, non me acuerdo como se chamaba, que fora un proxecto de fin de carreira da FIC, que tamén facía algo parecido, pero utilizando OpenStreetMap directamente. Acorda este Bryce? Eu non me acordo do nome do proxecto Pero acordome de que fora tamén o gañador Do premio de fin de carreira De ese ano Que ademais estuvereu non xurado Porque ti competías tamén, no Santi? Pero non me acordo como se chama eh? Non, non foi ese ano, creo que foi ano seguinte Era, si, sí, oh, espera, Open Trip Planner Era Open Trip Planner de Android o que Eso, Open Trip si sí. Eu non non usei a verdade de Open Trip Planner para Android Solo vi na, na presentación Que, que fixo Breixo non? Era, eh, que na fixou Si, sí, fixo. Breixo pero tiña moi boa pinta. O que pasa é que necesitas os servidores de de planificación de rutas disponibles en algún lado. Transporte unha aplicación que non utiliza nada porque fai digamos o cálculo, fai o cálculo directamente no no teléfono. E seguindo falando de viaxes, outra aplicación que uso moito é Pass que é para abrir os ficheros estos de capas, que son os os wallets estos que tallas pois cos códigos QR para entrar en, con tickets pois no aeroporto ou tamén a mellor para ir ao cine ou cosas destas, ¿no? Típicas entradas. Tanto permite importar PDFs como capas directamente. E a verdade é que está moi ben, é eh? como calquera outra aplicación que que permita facer isto, eh, podes tamén ter os tickets de Renfe e demais. Eu Outra das que utilizo é Cana Mail, que é unha aplicación para como cliente de correo na que podes ter múltiples contas utilizando múltiples eh, servidores, eh, eh, que tamén é interesante porque podes configurar as túas claves eh PGP para poder ter un correo cifrado e que mm, ter privacidade plena nos teus correos. É unha aplicación que funciona moi ben e eu le voui usando dende hai moitos anos. Outra aplicación tamén coñecida Equipas eh, Kipass de X Que é un xestor de contrasinais día Temos un montón de contrasinais É moi complicado acordarse de todas Entón esta, esta aplicación está moi ben Para ter no móvil E, e tú podes guardar aí todas as aplicacións Todas as contrasinais e, si non tens que lembrarte delas Ademais de equipas de X Tambén existe Bitwarden Que tamén é un xestor de contrasinais E tamén ten aplicación para móbil, funciona moi ben, e do que fixemos de feito unha pílula no para o portal de man común. E outra aplicación que uso, que se tes un, pois unha, unha pulsera ou algo así que que recopila datos, eh Gadget Bridge. É unha aplicación que con software libre pode conectar aos dispositivos wearables eh, varios dos que ten soporte para poder ter todo o tracking da información que, que leves utilizando só software libre. Por exemplo, pues, a... depende xa de cada pulsera, ¿no? pero pues, cosas como o ritmo cardíaco ou, a, eh, ou actividades que realizas e demais. A mí esta aplicación interesa-me moito, que pasa que eh, de momento ainda non está disponible para a, a pulsera que teño eu, que, que é unha pulsera bastante nova que controla a notación e de momento non está soportado, pero... Sigo tendo aí na mira para usarla canto se esteña eso disponible. Unha aplicación que sí que utilizo eu bastante é Connect. KD Connect é unha aplicación que instalas no, no teu móvil e que sirve para compartir cousas coa tua computadora. No? Entre as cousas que se poden compartir é o portapapeles, é dicir, tú podes copiar no móvil e pegar no ordenador e viceversa. Podes compartir tamén ficheiros, fotos, etc. E tamén podes Controlar o teclado e o rato dentro do móvil, que é unha cousa bastante interesante. Bueno, vale, comentar que tamén existe unha versión para Genome, non só os de KDE poden disfrutar dela. e máis, existe unha versión incluso para Windows, así que incluso a xente que está en outros sistemas operativos pode usala no ordenador. E a verdade é que eu uso moito, eh, pois é que se cando che pasan un, algo polo móvil, por un SMS ou por un mensaxe de mensaxe de instantánea, e o queres, e queres ver a web a que che lanza no, no ordenador, Eh, cópiala e simplemente pégala no outro lado é unha pasada. Existe tamén outra aplicación que queríamos destacar que se chama NewPipe, que é unha aplicación que serve para ver os vídeos de YouTube sen utilizar software privativo. É dicir, sirvenos como unha aplicación de, de YouTube, só que este é software libre. Ten algunhas características que non ten YouTube, como, por exemplo... Poder seguir reproducindo o vídeo ou a música sen ter a aplicación aí posta en primeiro plano. Outra aplicación que eu uso bastante é a de... Bueno, que uso, que está aí no teléfono, é track que sirve para registrar donde está o teléfono. É algo así como o tema este do My activity de Google, dos, dos mapas que che vai dicindo onde estás, pero non ten que estar en ningún outro lado. O que tase que ter un Scloud ou algo así, no que poder guardar os, as trazas que che vai lanzando a aplicación te podes configurarala para que teña máis ou menos precisión e gaste máis ou menos batería, pero con isto pues, podes saber onde está o teléfono ou se si o perdes pois pues, onde quedou ou eh, os xecho rouban o que sexa ou simplemente telo e eh, despois poder ver un mapa de por onde andiveches. Eu eh, cando fomos a Boston, por exemplo, eh máis eu, pois eu levaba a posto eh, e agora pois e eh, podo ver no mapa pois por onde estivemos eh, cada un dos días, eh, onde fomos comer, onde cear e demais sin que Google o tivera que saber. O meu mapa de Google My activity estaba ahí. Outras aplicacións míticas que solemos ter toda a xente nos nosos móviles son aplicacións para notas. Non? Para isto existe unha alternativa en software libre que se chama Joplin, que tú podes instalar no teu dispositivo Android, eh, pero tamén está disponível para o ordenador. Estas notas que escribas aquí podeslas sincronizar usando outros servizos como o Cloud, e podes compartila con distintos usuarios, etc. Eh, todas estas notas están sincronizadas en tempo real. Eh, sería como unha alternativa á privativa Evernote, que é moi conhecida. Bueno, e então podemos falar tamén de Nescloud. Eh, eu creo que Nescloud... Bueno, creo que en esclava é unha pasada como servizo, en xeral, porque por un lado tes o, o tema dos ficheiros que se soluciona xa o mesmo caso de uso que algo tipo Dropbox ou demais, que tamén o podes ter sincronizado no móvil e aí podes ter sincronizadas, por exemplo, as contrasinalas de KeePass ou, ou de calquera outro servizo ou pois eso, ter cousas sincronizadas con móvil e coordenador e, e que se vayan pasando dun ao outro, pero ademais estes arquivos tamén tes un montón de cousas máis como poden ser os contactos ou calendarios, que tamén se poden sincronizar como co vir e co resto de cousas porque usan tamén protocolos abertos tes e logo tes aplicacións para nextcloud que están, vamos como estas dúas últimas, Fontrack e Joplin as dúas teñen aplicación en nextcloud para poder verlas desde a web e poder ver todo o que pasou, o sea, nextcloud eu son un super fan eh claro de tener un un único eh ver a mejor caleo yo servicio a mejor manera de montal Pero bueno, xa non é tanto tanto no móvil Pero é a outra parte, digamos non De, de sair do... Irte ao software libre eh, como móvil tamén ás veces estáste conta De que dependes moito dos servizos da nube E ter a túa nube propia, pois aí estaría chulo E tampouco nos debemos esquecer Das utilidades máis básicas Que soemos utilizar case todos os días Nos nosos dispositivos móviles Como os de arquivos, a galería de fotos A cámara, e o calendario E todas estas Existe unha colección de ferramentas que En f que se chama simple mobile tools ten toda esta colección eh, básica de ferramentas que funcionan moi ben vai moi rápido e non nos meten eh, publicidade eh, a verdade é que o usas, estou moi contento con elas. Eh, Santi, contanos cales serían esas ROMs ou sistemas operativos libres que te chaman a atención hoxendía? Pues a ver, eh, gustábame a idea romántica esta de Firefox OS que tiña de converter a web no sistema operativo universal pero creo que bueno, que non chegou un momento adecuado que o mellor daquela era igual 15 anos cedo non, vamos, non estaba o mercado preparado e o proxecto foie ese... bueno, proxecto convertuse nou cousa Ne respecto a cousas que temos hoxendía en que... que estén chulas. Eu Selfishústame polo tema de... de que ten emulación de Android, e iso convirteo nun candidato inmediato para para todo o público que non poida conseguir desinstalar o, o WhatsApp, ao mellor, ou algo así que sexa que non sexa software libre e que só este en Android. Pero, bueno, a mí o Ubuntu Touch ou o PIRS parece máis coerente que a filosofía. A parte das ROMs que hai para smartphones, tamén existen algúns dispositivos que xa veñen eh, liberados ou con esa opción de liberar no mercado. Eh, Santi, ti coñeces algo de Eh, a ver, que teñen a opción de, de liberarlos hai, hai moitos o que pase que algún esbiran ou ca ROM de Google ou con algún outra ROM e eh, hai que facer a mam pero que veñan xa con outros sistemas operativos libres que non sexan derivados de Android está por exemplo o PinePhone que leva o eh, Touch ou está o, o Librem 5 Bueno, o PinePhone leva un o to UntoTouch ou leva o que lle poñas, claro. Ou o Librem 5, que, que ven con PureOS, pero tamén é eh, o mesmo, non? que son dispositivos libres. Tamén está o, o Volafone, que tivo nunha campaña de crowdfunding hai pouco. fixeron eles tamén a súa propia interfaz, o seu propio sistema, pero tamén pode ter un o to UntoTouch ou outros. Ou o Fairphone. O fervor que ten é que, que os materiais están recollidos de fontes que respetan o, o están certificados como que usan, por exemplo, ouro de comercio xusto e algunhas outras cousas na, no que a cadena de producción. Digamos que un, que o teléfono máis que por que é o software ou interesante polas súas prácticas da fabricación en sí misma. Tamén Burism, se si non me equivoco, estaba facendo estaba en trámites para facer un Librem 5 feito en Estados Unidos íntegramente. Tamén, en lugar de costar, creo que está 600 dólares, unha cosa así, o, o feito en Estados Unidos vai costar 2.000. O Boyafon, en teoría, saliría en novembro deste de ano, pero seguramente se retrasa debido a todo este tema do coronario. E ata aquí foi o programa de hoxe. Moitas grazas, Santi, por pasarte polos micos de Mancomún. Esperamos que participes nalgúnha outra ocasión con nós para falarnos un pouquinho sobre a soberanía digital independencia de tecnolóxica, é sobre ese proxecto no que estás involucrado, que se chama lluvia.io. Moitas gracias, Santi. Pois pues moitas gracias a vos pola invitación, e eh, eh, desde logo. En, ao final, a idea esta de liberar, eh, bueno, de, de ter software libre no teléfono, mm, ao final, si sigues usando os servicios na nube de terceiros, sigues usando software privativo en ordenadores doutros. Entón, pois, eh, para chegar a ese paso, eh, bueno, creo que é un paso natural se si, si se pretende esto da, da soberanía tecnolóxica, ademais. Vamos, encantado de, de contarvos sobre lluvia.io ou sobre vamos, en xeral sobre como buscar alternativas para, para tratar de, de sair dos servicios na nube que, que non sexan éticos ou que non sexan que non vayan alineados cos principios do movimento software libre eh, canto que irades, encantado moita gracias. moita gracias Santi Isto foi todo, tedes máis información nas notas que acompañan a este podcast ou no portal de mancomun.gal